פרק ט. וככלות אלה ניגשו אלי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתועבותיהם לכנעני, החיטי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם, להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות.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 קמתי מתענתי, ובקוראי בגדי ומעילי, ואכרעה על ברכי, ואפרסה כפי אל אדוני אלוהי. ואומרה, אלוהי, בושתי ונכלמתי, להרים אלוהי פניי אליך, כי עוונותינו רבו למעל הראש, ואשמתנו גדלה עד לשמים. ממי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה.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 אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמר, הארץ, אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא, בנידת עמי הארצות, בתועבותיהם, אשר מילאוה מפה אל פה בטומאתם. ועתה בנותיכם, אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם, אל תישאו לבניכם, ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם, למען תחזקו.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 לאין שארית ופליתה. אדוני אלוהי ישראל, צדיק אתה, כי נשארנו פליתה כהיום הזה. הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת.